А, да, при мен се записва. Добре. Еми... Здравейте на всички. <laughs> честите, бъв, честите бъв... Марта. <laughs> и аз съм Юката. Здравейте отново. Ти кой си? А, така. И днеска пак се връщаме малко с късички новинки от а, света на гейминга. Разни неща, които си ни направили впечатление тази седмица. Една идея по-различни от миналата. И с какво да почнем най-вече, мислех, така имаме малко хоррор новинки, които сме си ги оставили за десерт. И аз лично тази седмица, това, което смятах да ти разкажа, е, че Сони си обявиха, че си имат тъй наречения Spring Fever Event, който им стартира в ПСН следващия месец, демек от януари. Аз платих от януари от, от март, сега сме в март. И ще е в продължение на 8 седмици Аз, понеже нали, PlayStation имам от сравнително скоро Миналата година не съм знаел, че има такова нещо Но миналата година са били 4 седмици Така е явно двойно по-голям И ще тече сега от, между 3 до 27... от 3 марта до 27 април И ще се пускат всяка седмица по една нова игра Общо 8 игри И по една нова ще бъде представена всяка следваща седмица като тук сега най малко така... ...малко... Нали, ...пускат за мемберите на PlayStation една така късичка отстъпчица от по 10% значи Max, всяка нова игра като излиза, по време на релиз седмицата им. Тези, които имат абонамент в PlayStation, нали, имат PlayStation Plus аккаунт, ще им се дадат 10% отстъпка, което, нали, благодаря за голямото спестяване. И... Да, и ще мога да приложим една картинка после с различните заглавия, които излизат, но конкретно мен, които ми правят впечатление, повече са си типичните инди игрички. Не знам тия дали е хващало нещо от от... Да, Бастиана, не знам дали вече е останал някой, който да не го отсъка, но да заслужава си, но нещо много съмнително след излизането на транзистор, което нали, пуснаха за различните PlayStation устройства, сега и Бастиян и нещо с тия ремастери и с тия пускания на различни платформи, малко почвам да се съмнявам. Но както и е, това нали, 10% отстъпката, стъпката. Де, всяка следваща седмица, в която излиза нова игра, в конкретната седмица, в която е първата за тази дадена игра, тия, които имат абонамент, ще получават тази 10% отстъпка стъпка. Съответно, да, съответно като излиза Hotline Miami двойката на 3 или на 3 или беше момент, на, да, на 10-ти март като излиза, съответно от 10 до 17 март, тези, които искат да си я купят и имат този абонамент, че имат 10% отстъпка и след като мине в дадената семица, играта ще остане в разпродажба, но няма да се може да се възползвате от тази отстъпка. И, и така, като ги гледам игрите, може би и на мен е Hotline Майамито единственото, което ми пада, така като нещо, което бих си взел, но... А метословчето, това да не беше една така пиксел арт. Да. <laughs> да. да. Ами, аз не знам, аз точно ще ви питам, така както и гледам тия и с тия 10% стъпки и така нататък, нещо не ме надъхват прекалено. Тебе... Да, да не, да не се цупим. Еми защо... Добре, тебе как... Как виждащи игрите, в смисъл дигиталните покупки. Добре, според тебе, спор, тебе получавам ли ми се на Sony? Аз нещо... О, о, честно, ако трябва да си кажа, не съм си купувал май от тях от стора, от дигиталния стора игра. Всички са ми били ритейл копия. Ми... Трайн, е да, трайн, който не, да, не се са към много, но да, нещо, офертите, като цяло ми прави впечатление, че са по-скъпички и не, нещо не им се получава и все още си е най-по-изгодно човек да има ритейл копия и... Да, това си е добър, доста, доста добра и тон. това е логичното нещо да направиш, тъй че според мен следващата стъпка трябва, трябва да има да намерят някаква мотивация да се да, да създадат че ти да ги накараш да ги купиш, защото с тези инди неща, които ги пускат и ако са на такива цени, обикновенно по-високи от физическите издания, малко сложно. Точно аз и ти като цяло вече и двамата сме били на въпросната платформа, но продължава да си остава безапелационния лидер според мен е Steam. -а. Няма кой как да ги путне нещо. Конкретно по дигитални продажби, не ти ли се струва това по-удачната платформа, ти ако искаш да си купиш нещо такова от там, примерно. Точно това си Да, ма не, защото като... Ама като, като, като, като го прочетеш Spring Fever Event не звучи ли малко като Steam Summer Sale? Съвпадение може би? Не мисля. И таката, май малко не знам, да, са не казвам, че трябва да са им някаква директна конкуренция, но може малко да се постарат, ако искат да си дигнат дигиталните продажби Sony. Аз въобще не съм чел някакви статистики на какво съм, но съм сигурен, че сте им мачка. Хош. Да, което ще рече, че значи правят... 마, 마, значи, те правят нещо правилно, защото ти продават неща, които дори не ти трябват и това не е само аз и тия, имам много хора, които знам <къкъм> И. Но да, не съм стони и нещо не награват, не но са тия разпродържички и може би трябва нещо степъп малко да направят, за да са по-такав директна конкуренция на Steam Аз, между другото, първото нещо, което направих, като си взех PlayStation е, че се надях да има някаква апликация, с която да можеш да си взимаш някакви заглавия на Steam за PlayStation. нямаше да е лошо. Не така. Та така. Еми толкова за тоя Spring Fever Event. Се отнело, честно казано, като се замисля за Hotline Miami 2. Аз, честно казано, ще си я е взема. Няма да не си я е взема, но първата игра имаше нещо, което аз узназнавах, че е голямо заглавие. Но не успях да я довърша. Нещо много ме издареше тази игра. Много ми беше трудна, а помна, че ти беше доста силно се беше заребил по неята. Какво. К как успя да проработя играта за тебе? Какво? Какво те има дъхата толкова много време, те задържава тя със себе си? Ми, той има много такова много мръсно усещане, много 80-тарски фил. Да, играта си е доста така мръсничко усещане създава и е много такава... някаква агресивна и по някакъв ново такъв, все е но си точно си на някаква аркадна машина и цъкаш с тиковете. Да, и въпреки това, не знам, аз просто не бях достатъчно добър на нея. <си> Аз точно това е помнен, имал съм конкретни ситуации, които съм ги разиграл десетки пъти и не успявам да ги мина, или пък не успявам да ги мина толкова, защото аз явно страдам от някаква OCD, и примерно накрая, ако не ме излизат някакви AAA или там какви са оценките на нивата според точковата там система, и се изнервям и трябва да го играя пак, което е много крайно, защото в зависимост от разнообразието на киловете и какви предмети използваш, да... И аз просто не се справях, ако трябва да бъда честен и това ме изнервише и, и много ме изнервише. Много ме изнервише, вместо да релаксирам. Да. Mm the best defense is offense of mm. the music. da Да, е ми, за, конкретно за Hotline-чето, пичовете от Devolver се си казали и то си излиза тя на 10 марта не само за PlayStation, ами конкретно за, за компютър и за всичките конзоли, плюс за Vita, предполагам, че ще е интересен, а, така, интересен ще е фигла да го играеш това на Vita и си е за 15 евро, и тази 10% отстъпка, между другото, къде е директно, къде е индиректно, е достъпна не само за PlayStation, ами и PC геймерите ще могат да се зарадат на същото отстъпка през Steam, защото те сега в момента може да си приордернеш играта, и... и до излизането, от момента до 10 март, всеки който си на играта, я взима с 10% отстъпка, тъй че всички намазват. мазват, нали? Не, само, не, само, не трябва да имаш само конзола, за да имаш стъпчица. ли се сепичовете от Steam. М да, тъй че, може би, ти предполагам, ще си я вземеш от Да. И, и освен официалното издание, аз като го разгледах преди няколко дни, специалното издание съдържа само трака на играта. Тъй че, отделно може да си го накачуриш, ако, ако искаш да го играеш с него. И да, обезето се говори Май, някакви слухове се носи, че ще се развива както преди, така и след сюжета на първата игра. Да, ще допълва по някакъв начин историята от всички посоки и ще си има някаква допълнителна степен на трудност за няки мазофисти, които не мога да ги разбера. И, и, и конкретно, аз доколкото знам, първата игра Май беше само един герой, който сменеше маската или бяха няколко. Един герой. Тук явно ще има повече персонажи и всеки ще има някакъв различен поглед върху случващото се е около него в самия сюжет. И, и ще си разцъкват различни маски, ще се върнат някакви стари попълнения, но ще разчупат и с някакви нови такива маски, които ще придават различни умения. И другото, което може би на тебе ще се стори така интересно, или може би аз ще трябва да ти правя някакви гносоти и ти после да ги разцъкваш, ще ще пускат пичовете някакъв левел едитор по-късно тази година което може би да ще има ще ви има от комюнитито някакви извръщения лоши. И така ти примерно какво очакваш да видиш във втората, което не ти е доставила първата? Или викаш още от същото. И те, пичовете май си казаха, че... Да. Ja, Тият, и ай... То е фон. Да, то това си беше черна играта. Еми да, той е горе-долу като фон на геймплея, да... да А другото, което беше интересно, ти сигурно и си го чул и си го чел някъде. Реално в януари месец а, се дочуха някакви слухове, че ще има, са това, спойлер ли, не? Или спойлер, но че ще има някаква по-грубичка сцена в играта, с... свързано с някакво изнасилване. И заради това в, в Австралия са, нали, не са класифицирали играта и може да се спре. Да, може да се спре от продажба и маня да се пуска в Австралия и един от пичовете от парите, просто е казал, вижте какво, в смисъл, ако не мога да се добиете си играта, дърпайте я, искаме просто да се, просто, просто искаме да се цъка. Да, и което е окей, okay, защото те пичват си, казвате ми, смисъл то, нали, това в играта си има място. Тоест, нали, сцената не е просто там за да я има, тя е в контекста нали, на това, което се слуша. Нали, не е просто там, само за да сме някакви нали, вулгарни или така нататък. Явно си има някакъв контекст към сцената. И това не е май за първи път, който вече в Австралия почват да забраняват и, и последния GTA го спряха. Но така нещо, защото... Просто да сложите на 18-ка Ама и най-малкото, ти не би ли се страхувал от реализма и това какво влияние ще има, не реализма, а от играта, върху това какво влияние ще има, ако просто е някаква свръхреалистична и ти можеш да по някакъв начин да се съотносеш с случващото се. В някаква игра, която е инди пиксел, игричка, ти не можеш да се. Няма как да се идентифицираш с това случващото се, тъй че не разбирам от какво се страхува толкова, но в Австралия нещо почна да става доста често срещано това. Да, така с майаминцето И Да, аз ще, ще, ще пробвам задължително Не знам дали ще завърши като първата Зависи колко съм надъхан да, да се абстрахирам от там Системата за боя Но Мисля, че може би аз Е, а аз няколко пъти се връщах към играта, защото помня, по едно време аз разциклах различни игри в Steam и постоянно ми скачаха някои нотификации за разни хайскорове, които си направил на дадени нива за няки комбота и викам, е, тази игра толкова е стабилна и все се връщах и все си изнервях след няколко нива и спирах и викам, не, този е от, и, и, но, но, но, Не, не, доб добра е определена играта, може би и аз а, трябваше да пробвам на времето да, да я разцъкам с контролер, може би ще да ми е по-добра. Да, аз се Леле, Лелеус, еми... Та така са с очаква се 10 марта, там сме. Ти гледам нещо тук искаш да ми подскажеш за една друга индия игричка, май нещо си подготвил, ще има продължение. Uh, а за другото си ми издихнуло, кажи за Titanfallчето, да. А, това Game Jam... Uh, Game Jam в, uh, в България или някъде друга, да? Да. А, чай само извиня, че те спирам, може би е хубаво да обясниш, а, нали, за незатознатите Game Jam какво е. А, принципно това си е, нали, доколкото си, ако се, ако се си, си имат такива фестивали на места, където отивелапари се събират някакви ентусиасти и имат между 24 и 72 часа да създадат някакво проектче. Да. Да. И още взето от а, няки пичове. Да, да, някакъв Creative Spark определено, еми да, те доста игри, обикновено те там, ти си показваш някаква страст, събират се някакви пичове, които това има Meraki, това цяло някакъв пиедестал и мога да се разрастне към нещо доста по, така голямо, ако те изберат и ако спечелиш. и таката, това около Game Jam, малко, малко backstory, информация, а, а, и, и за Тайтан, и Titan Солчето. Ага. А. А. А. момента се сетих ти за какво говориш. Да, точно тази игра А. аз бях гледал и... Да, да. Определено. сега, ти като ми каза по име не се сетих, но сега я видях. Но да. Имаше и една друга, която също много я опреличават на Dark Souls, която пак ще е D2 Sight Scroller, която което, ако се сета ще ти разкажи за нея повече. The Titan Souls. Да, и тя някакво пикселарчи изглежда, ако не се лъжа. А, някаква информация кога излиза. Май нещо, за, май нещо за Април, гледам някакви новинки. Средата на Април. Да, 15 април пише за Европа. Добре, добре. И като цяло, да, добре звучи. Да, минималистичен shadow в Клоссус. Meets Dark Souls. Аха, миначи аз са, като ми... като ми го вкарат това, може би ще си възползвам от uh, Spring Fever event да си ги взема. Добре, добре. Добре, звучише про. Аз отдавна съм... Малко такива инди игрички ми грабват. Не знам, напоследък нещо съм се... Да, ми това го има. Не, не, аз определено не, не подлагам на съмнение нали, басейна от креативност, който имат тия пичове, но не знам, може би аз залагам на АА за главата повече в този момент, но не, не бих казал, че го малко уважавам инди пазара, но може би трябва малко повече вяра да му дам и да се, да се заредя и да се накарам да пръстъкам малко повече такива, да влеза в някаква серия. И... ще ми се отвори апетита. Да не те натовара... Мачичката ще се скива. Винаги е хубаво полезен малко сайт за контекст. Аз е, тръпна в нетърпение да ми разкажеш малко повече за Айзъкчето, защото аз спомна по едно време как... Аха, какво за нея? Бастиян, ами много... За, за транзистор или за Бастиан ме питаш? Не си ли е заиграл? Аз мислих, че си е заиграл. Абсолютно не. Ами да, тия пичовете от Supergiant Games, първата им игра си беше Бастиан, която между другото тя излезе 2011-та и аз много много време въобще не бях играл точно такива нали съображения че мисла каква е тази нали инди игричка Но минаха примерно 2-3 години и пак беше на някаква промоция в Steam и реших дай да пром и си я купих и това беше може би лятото миналата година, тъй че доста след трилиса и просто не, не доумях как съм успял да пропусна това заглавя. И точно ти като казваш за някакви такива шарени весели игри, тя е наистина шарена, механиката е много интересна, самите и комбинациите, които може да правиш с тях са много удовлетворяващи. И да, самият начин по който играта се движи и наратива, човека който ти, ти, ти, ти разказва... Да, и тя спечели страшно много награди тая игра, е доста разнообразна и след нея те искаха да продължат хората по някакъв начин и обаче успяха да запазят стила на играта и нали, вайба който ти дава, но го превърлиха в някакъв друг такъв сетинг, а, ако Бастиан мога да го определя, то е може би като някаква кръстоска между някаква такова фентези, което се развива да речем в бъдещето, ли? не мога да го определя, но някаква такова усещане да се създава. Ми, Да, може, има нещо такова, но определено си е някакво такова фентези, доста, доста така цветно, докато и да, нали, силно го препоръчвам, естествено, да го разтъкаш ако искаш, защото имат много неща около самата игра. Има си главния сюжет, но си има и отделни челенджи, които може да... Аз по едно време бях толкова се разболял, че това беше моето Hotline Miami, защото аз ги цъках тия и имаше конкретно за такива едни хайскорове и чаленджи, които трябваше да оставаш на някакви вълни от гадове с най-добратски комбинации от оръжия, за да отключваш някакви ачиввенти. Аз почти я бях отключил на 100% в Steam, но имаше едно, което ми се уплъваше много и го играх с продължение на една седмица и накрая казах не и трябва ми малко живот и се откъснах от него. И така, Бастиан, Велика, не едва ли се остане много хора, които не, не са цикали, но да, силно се препоръчва и саундтрака е невероятен също. А, транзистор е още от същото и въпреки това е тотално различно. А, съ, самото усещане пак е така, пак е такъв а, платформер. А, както казваш ти, да си, нали също усещане, има си така turn-based механика, която улипсва в Бастиан. Можеш нали реал-тайм да, да си биеш? и да си планираш действията в тъй наречения търн, в който като го пуснеш имаш определен бар и всяко движение ти отнема някаква част от тоя бар, за да се екзекутира това действие. Ти можеш да си планираш всички движения и като го Ами зависи да, примерно ако удариш някой и той се измести, ако си наредил друг удар на същото място след първия, ако ти си изместил гада като си го ударил с първия удар и може траекторията на следващия ти удар да не мине през него, тъй че и затова трябва да се мисли, но доста добра е се завъртяли и скиловете са толкова разнообразни и по такъв начин се комбинират. Абсолютно да, значи всеки скил можеш да го ползваш самостоятелно и той си има дадена способност, а можеш да го ползваш като, а, като да си булснеш друг скил с него и по този начин ти му даваш някакви характеристики на дадения скил които се различават от това ако ти ползваш а, вторичния скил като първи и, и така има толкова десетки различни комбинации, които мога да го направиш и тотално го държи свеж геймплея, защото подсигурява, че аз и тия, ако играем играта, няма да ни е един и същ експириенса за двамата, защото ние няма да използваме едни и същи неща. И е много, много свежест придава. Абсолютно, да, сега като го играя това ми да, защото историята пак е нали, около нея, историята си е интересна и така ангажираща до известна степен, но без да натоварва, но геймплея е това, което дърпа нагоре, е много, много добре се справили пичовете, точно стъпка и не знам как се успяли, защото Бастиан е на много добро ниво, транзистора е още една стъпка в правилната посока и така много съм впечатлений, няма търпение да видя ако работя по някакъв следващ проект, следващен проект на какво ще излиза на какво ще прилича, а относно естетиката, транзистора се развива в някакво такова футуристично-туталитарно общество и самата палитра от цветове, които се използвали е доста по-различна от Бастиен. Бастиен е много по-веселичко и шаренко, докато в транзистор музиката е една такава много меланхолична и цветовете са... цялата, цялата палитра на синьото, което може да си представиш. Такива по-тъмни, по... такива цветове, еднотипни което нали, по никакъв начин не е лошо, нали, доста подкрепя точно вижена, който си искали да направят за играта. И саундтрака е нали, невероятно от много. И двете ти ги препоръчвам много силно. Бастиана, аз даже си представях, че ще ти е на тебе много любима игра и че ще ти влезе много добре, а транзистора е точно на така вечер да седнеш, да си запердиш всичко и да се потопиш в атмосферата. Абсолютно, да. За всеки по-избор. <laughs> Няко мога да не пият. Да, <laughs> ама конкретно аз... А... Ти, като, като те знам, нали, като фен на такива инди игри съм ти препоръчвал някои, които съм знал, че ще ти и някои пъти съм нацелвал, за тия двете, просто гарантирам, безапелационно, че си зарибен. Пускай, пускай, Аз. Astru... А ти гледаш още за ивента ли нещата, които са... Ага. А, не, не, не ми, не, не, не, аз, а, не, не, не аз, там точно конкретно в банера, дето ги гледах по-големите заглави, иначе тия, които ти гледаш в момента, те си, те ще са си, аз това забравя да го спомена, те ще са някакви странични оферти, които ще текат по време на главните, ще има разни, ще има разни филми, които са пуснати на оферта, както и разни стари заглавия, които ще са дискаутнати. Лего конкретно мене малко ми стана като, вече почнаха да издават, а, Лего, да направим Лего на Fifty Shades of Grey, и нали всички нови заглавия а да ги правят под лего формат. То е толкова е, то е, така, значи за всички хора out there, които са геймери и искат да зарибят половинката си, лежерно да я подпухнат под, а, така, под, под кривото си на гейминга, може би това е едно добро място, от което да се започне. Какво ще кажеш? Легото си е точно такъв тип игричка. Така. Да. Да, то, то, то това си е ТТС си. Да, каучко. Трябва да сте двама или повече, иначе сам си за никъде. А, иначе от другите заглавия, които ги гледам, Dragon Age, аз бях много, нали съм голям фен на рейцата и третата част, сега Inclusion, я чакам с голямо натърпение, тя си излезе в ноември, но ние тогава с тебе се бяхме разболяли по GTA и казах тя са ще остане, изчаках да падне цената на Far Cry не е Зех и сега може би следващата стъпка ще е Dragon Age, но не искам да я взимам сега, защото естествено ударили а, там края на март месец, излиза едно друго нещо, което ще трябва да спра тока на всичко останало в къщата и да се фокусирам върху Bloodborne, тъй че сега драга нечи не искам да го взимам, защото знам, че тя е огромна и ще оставя някъде по средата и после ще ми е трудно да се върна към света тъй че може би за сега ще е отложено, определено очакам да изиграя и така, това ми е единственото от тия, които ги чета на списка. говор може да ви да. И аз пък на тебе, като гледам Saints Row, това. <laughs> Кретеника е малко. <laughs> Да. Ето за, за такъв тип сандбокси няма... Р... Рок... Да, тя не се взима на сериозно, но все още за такива сандбокси игре и рок-стар с си рок -стар, нали... То не за съжаление, то си е... Това си е реалността, която не е, нали, лоша, но... А има... Аз в то ред на мисли ще я да ти препоръчам едно друго нещо, което от известно време се надъхах да го пробвам, така и не го направих, но може да го разцъкаме и да коментираме. Слипинг Докс, тя е пак от такъв тип и няма да е лошо да я разцъкаме, защото и за нея се носиха няки странитурно. Добри отзиви? Да. Да, аз вече ми е много трудно да се върна към клавиатура и мишка, дори не, не можах и да повярвам, че е и, за, и за FPS ще е така, изведнъж сега като разцъках изиграх Far Cry и свикнах и удобно е, <laughs> не знам как, но е удобно. Не, не би казал, че е по-удобно, нали, ако тръгнеш да влизаш в някакъв мултиплеер срещу някой с мишка, ще ти смаже главата, но просто е така за сингл преживяване, човек се научава и свиква. Да. Да. Да. А тя в момента е още в... Айде не в бета, но е пуснат само... И сега в момента е достъпен само мултиплеер сегмента от играта. Да. Арт... Да не ви да са артефакти. <laughs> да. Чак, че аз си вкарах такъв флешбек с тия артефакти и се сетих, че имаше такова нещо в... Uh... Да. Да Да, всички от Тима черпат от една кръв Да Да, да. Да. Да. Да има някакъв random елемент. Е, фара. Да. И какво умирате, така ли? А добре, тези които са се спасили по някакъв начин поощряват ли ги или единственото е... Аха. Значи, защото решиш, че е прекалено крайно, ако единствената награда е това, че си оживял. 제�ira ja, да Д -д -д -д да Ca ха Да, Дай да ходат и да ги молтретирате и вие. М може би ще има някаква опция да ги подкупваш да не те бият. Между другото, доста ме надъха, защото помня, че 100 си беше, беше дървена игра, беше бъгава игра, но беше. имаше напоена атмосфера и носеше удоволствие много голямо и просто доста се бях постарали и това си е като някакъв точно естествен и такъв екстеншен на играта, защото... Защото точно ти, ако във се замисля в Столкър, ако имаше този елемент в който вие да можете да го правите това заедно и да растете заедно в играта и да реално целия елемент да не е свързан само с муктанти и да е сингъл ориентирана, ами да си с други хора, ще... Да. Аз, а, доколкото знам, май типовете, които са били са даунсайзнати от а, оригиналния екип и тук са някаква определена част от хората, да, определена част, които са работили от Stalker типовете, на нали, главни. И таката, май е раз, различни състав и, и сигурно искат да придърпат и различна аудитория, като сменат заглавието. Това е добре дам. Искаш ли pay to win. No. Аня, че самата игра си е free to play. Да, е. Не доколкото знам, аз понеже скоро четах една preview статия за тях и аз мислех, че си се просто free to play играта Това е един вид от някъде трябва да измислят някаква система за монетаризация, защото не трябва да си набавят някакви пари. И предполагам, че това ще е някакъв вариант. Сега, ако измислят да е някакси по-така добре имплементирано, че да не дразни очите, може и да е по-добре. Да. Да. Чисто визуално на... Да, абсолютно, ще, ще се пробвам това с душата. Да, аз не очакваш, че ще... Не знаеш, че си на такава вълна в момента, иначе аз а, от някакво време... <laughs> да... Да, добре звучи с аз си знаех, не, не ме е беше заинтригувало, толкова, но ти като ми каза сега толкова удешевено мога да и пробвам, защото помня че не малко време прекарахме на столка, тя беше доста щупена като цяло. Не се успяли да го докарват, да, като в пръсни до момента. може би и най-много ми се доближаваше метрото до това усещане. тя бяха май всички заново в нея, нали? Да. Може да се пробва, защото чух, че тоя пакет е бил добър, аз играх най-първия метро и малко ми беше Clunky, но предполагам, че с продълженията са така са подобрили нещата, ще се пробва и аз между другото в напоследък нещо ми шарат очите пак към лястава се чуди да да играе, защото ми трябва някакво такова усещане пак. Колкото и да е банално, има нещо в повседък апокалиптичния свят, което нали е да, и може би метрото ще ми даде това усещане и няма да е много голям транзишенъл от Far Cry към него, защото ни пак First Person. Това го имаше и в Stoker, въпреки че вече е стара игра, тя нали, е с самата система за това, че ти тежи багажа, какво ще носиш с тебе и така нататъра. <laughs> Еми, последните неща, които мисля да, да споменем, да, конкретно за така малко на хорър вълничка, Uh, да, така искам малко тук, uh, да се загасит лампите, да, да става на сирация. Не. <laughs> Няма връщане. Ами uh, I mean, да um, за Ивало 1 малко експед, не експанш, че еми DLC-та, както вече е модерно да се говори, да се казват. На Ивало един миналата година, с която си излезе и си разцъкахме, която по-късно ще се върнеме на нея. Това си е първото DLC от общо 3 предстоящи. Хората, които си купили Season Passа ще имат достъп до 3 без да ги закупуват отделно. За около 15 паунда а върви Season за 3-те dlc -та. Ако си ги купувате самостоятелно естествено са по-скъпи. Тази конкретно първото продължение ще струва 7 паунда, ако се вземе самостоятелно. Което може би аз това ще направя, ако реша да го пробвам. Но сега ще достигне и до това. Нали, по-нататък ще си заговориме дали ще се стигне до закупуване. Ам... Самото действие ще се развива върху женския персонаж Kidman от първата игра, която нали, интересна тривия, че си озвучава Дженифър Карпентър, Дебра от Декстър, сестрата на Декстър от сериала, което не... Да, не допълва, voice acting на играта не, е... не беше кой знае какво. Сега за продължението се твърди, че са малко по-силно застъпени стелт а, там геймплейните механики и ще има по-леки нововедения около тактиките, нали, които могат да се предприемат, плюс нали, няколко такива нови гада. И интересното е, че излиза пак така на 10-11 март удреса с а, Hotline. А, излиза за, за PC, за старите конзоли и за новите. Нали, за миналото поколение 360 тройката PlayStation и за One и за четворката PlayStation, което. Нали, да, те го направиха за цялата игра, тъй че предполагам това ще се пренесе и върху dlc но вече майко трябва да го удружи от този маниер, да почне да се, да се изкардат само нещата за новото поколение, не ще видим кога ще се случи. И това, т.е. следващото, второто, а, което предстои след това, се очаква да е къп, като продължение на сюжета на това. И да го приключва, а третото DLC, последното което се очаква да излезе, ще е фокусирано върху The Keeper, нали, квадратния пич от първата игра. И така, тъ, въпросния... за просто първо от DLC ще се казва The Assignment и според блога на PlayStation, Bethesda да нали, пъблишерите ще стримват геймплей на играта от канала си в Twitch на 9 март в 11 часа българско време, ако някой иска да се включи да види малко геймплей, дали си струва за тях. И така, аз точно това ще я си кажа с тебе, аз ам, не знам дали ще пробвам играта, първата хар ми хареса, помня, ти беше останал разочарован. Та, mm -hmm. да, и... И на бед тошно ми званияше да се... Очакваше малко повече тежест. <съща> малко е овърде топ, да. Точно това ще. Uh, вестници с които ти разкриеха тази историята, да. Еми, мен е това, което ни направи впечатление в играта, аз може би не бях прекалено, нали, защото усетих, че имаше е някаква дървеник а, в един момент и не се, успях да си така да си го вкарам в някакви умерени граници хайпа, а, защото знаеш, че няма да е Silent Hill, няма да е толкова страшна, знаеш, че ще е по-такъв uh, Resident Evil feel и ще застъпя некшена. Е, от екшена съм доволен, нали, от боя съм доволен, ужаса не мога да на че беше страшна играта и конкретно това, за което аз съм съгласен и което според мен е търсен ефект, но може би трябваше малко повече старание да, да е вложено върху персонажите, бяха прекалено незапомнящи се и един аз точно това ще я да питам Накрая точно тук съм си записал да, да, да питам а, Тук конкретно в тревърчето, в тревърчето В тревърчето като гледам в тихизъра едно такова име, чух Което, което ми напомни за ори... един герой от оригиналната игра Което съм сигурен че ти си се постарал да изтиряш от съзнанието си Нашия приятел Лесли <съкълзваме> Ужасно да, но да, на страна, никой от героите не ме накара на да ми пука за него просто. И, а и това, което ме плаши тук в слуховете, които се носят за продължението е, че, че ще бъде по-застъпен стел от елемента. Еми, мене честно казано, стелт елемента ми беше едно от най-дървените неща в Иови много дървен и просто даже имаше един ачивмент, който беше за да шивнеш някакъв пич отпред или някакви такива неща, играта по никакъв начин не ти обяснява как това трябва да се случи. И ти трябва да намериш някои хора, които са го направили да ти кажеш, ти трябва да ги стъднеш с бутилка или с някакъв предмет отпред, за да може да ги и да ги наребиш в... с приклакане и някакви и такива схеми, които играта по никакъв начин не... не се опитва да ти ги обясни. Или в този клип, който ти го беше правил, а, когато, примерно, ти още не си. Uh, не си махал трап и не знаеш как се случи това нещо и ти дадат да дисарваш бомба, която ти гърми в лицето и след това ти излиза туториал как да го направиш ти. Mm -hmm. Ето такъв тип неща, ги мраза, нали? Да yeah. <laughs> Обрачен <laughs> Нека още Овърки малко са ти направили Ни, не, мене играта си ме позабавляваше малко. Имаше си така доста извратени локации като цяло, и екшена, екшена на моменти беше напрегнат, но ако искат. Имаше добри попадения, да, но ще трябва доста значително да полират допълненията, за да ми задържат вниманието, ако ще е още от същото. И. Да, това е, то няма какво да се каже още. Ще видим как ще. Са, за който не ни е слушал или не ни познава, ние си, си ги уважаваме и доста си падаме по хорарите, но нещо няма. Да, следващото на хоризонта е може би нещо, което на тебе ще се понрави много, като знам а, какви игри имаме зад гърба си. Конкретно ще и ти говоря за напичовете на от Frictional Games, на който които си бачкаха по а, Penumbra и Амнезия по рейците. Си, да, нищо те си обявиха от екипа, че са се тягат да влизат в бета за новата им игра Soma, която се, така се казва играта Soma. Ам, и за, непознатите, за незапознатите те си имат такъв сравнителен опит в survival horror жанра и нали, по-специално такива, в които има разни пъзели Ти нямаш индиректен контрол в това как да се биеш с противниците си, ами по-скоро ти трябва да се криеш и е, има някакъв сюжет, който се развива. И взето те те психират и ти няма какво да направиш, просто трябва да, трябва да си там и да го поемаш страха в, в лицето и, и да влизаш. Да, залага силна на атмосфера. Ам, за момента, общо взето без такива малки пропуски се справят доста успешно На много хора не им хареса втората част на Амнезия но освен нея, повечето са им доста успешни За Сомичката вече се очаква, че нали, вече след като имат някакъв опит зад гърба си ам, ще, да, ще върви под един такъв оттъпкан път а, даже, даже от по-рано Значи Амнезия, доколкото... По излезе 2010-та и аз гледах, че тази игра е в разработка от 2010-та също. Съответно, тя е правена паралелно с другите заглавия, които са издавали, тъй, че аз залагам такива големи надежди. И сеттингът обаче върху нея ще е по-различен, ще се... Викаш... Да, ня, няма да споменаваме имена. Не, не, аз, аз ти разбирам опасенията, но просто тия с впечатлението, които създадаха с и разтресваха така хорър жанра, малко с сто... някаква неочаквана игричка и аз съм оптимистично настроен. Действо ще е фокусирано върху такъв един подводно научен изследователски такъв център. И където се загадва, че машините, ще започват да развият някакви човешки характеристики, значи явно за някакъв такъв полузасилен изкуствен интелект ще става въпрос и за геймплея до момента единството, което се знае, както в предишните им игрише е от първо лице, и един от питчовете от екипа заявява, че противниците, с които се блъскваш, олицетворяват словляват разни различни такива аспекти, от разни тематики, концепции, които искат да застъпят. Значи те нали, ще си имат някакъв пърпъс тия гадове. няма да се просто там само за да ги има. И да... Може би не, не, нещо такова си го представям, да и те, те, те, си, те си имат някакви тематични неща и в предишните игри. И да, играта вече е в разработка от 5 години, от 2010 се занимават с него, с излизането на първата амнезия. И другото, което за, така, по, като някаква 3 ви е интересно, че енджина, който са, са използват, те се казва HPL 3, и което е някаква такава преработка на енджините, които се ползва и старите им игри, и като се разчетох, HPL е абревиатура за HP Lovecraft, нали, известния автор. И, и тук конкретно за сомичката ще са пипнали осветлението и сенките, защото нали, десто ще се развива под водата и, ще, и с това се опитва да позволят да се озаряват някакви напълно открити пространства да има по-добра светлина. Иначе, а, начинът по който са ги правили, с Penumbra по рейцата са използвали първия вариант на тази вътрешно разработен, такъв вътрешно разработен енджин. После разни апгрейди, туикове, това нова, и и история втората част на този енджин е използван за амнезия по рейцата. И сега за сомата ще е първото заглавие, което ще им използва най-новия вариант на този енджин. Тъй че ще е, нали, стъпка в правилната посока. И така, <laughs> да, общо взето тя. Сомата ще излиза за PlayStation, което доста ме радва. И, и таката, доста съм надъхан. Да. Да. Да. Ми, аз съм доста са някои хора вече почнаха да правят някакви паралели между Сомата и Байл ама то ще се развива под водата. Ама не, <съща> просто ще е съвсем различно преживяване и аз пресвам, съм фен на амнезията, преди време бях разцъквал пенумбричката, помнят, че ти даже си, си семата по си е... всички ли ги изиграва от пенумбрата? Майма три, три части, да, аз а... не успях да ги разцъкам всички, но помнят, че те бяха доста криварски. Да. Трябва да се пробвам. Еми, май успяхме да позакърпиме секцията ни с игрите за един час. Тъй, че може да вкараме някакви финални думички за някакви такива музикални новинки, филмчета, това е преди да, да сложим край на епизодчето. Така бързо да ги вместиме, да не останат под радара. Ти, ти, ти нещо интересно таа саница. Не е, ням. Да. Ха-ха. Зачи. <си> <си> Трябва. Ами аз също не съм захапвал нищо ново, Просто реших да спомена. А, за нови български проект, който случайно го засека в Фейсбук а, чрез някакви хора. СТАФ е направен от част от членовете, може би и всички от Gravity Call, които, въпреки че не съм им някакъв много голям фен, имат, имат попадения. Та, той е нов проект, им се казва Ape Man, и сега си изкарали дебютно EP, а, което се казва Zero, и го има в SoundCloud, ако някой иска да го чуе. Бих го описал като някаква инди електроника, не звучи като някаква не звучи и на, на българска група, има си такова световно нали, усещане, някакво доста инди заглавие. А, на Gravity Call като цяло те имат някакъв усет за да ги правят нещата, особено последния му албум доста силно повлиян от Nine Inch Nails, даже имаше а, едно конкретно парче, което просто за мен беше тотално лифнато от а, Fragile, но това в никакъв случай не се, че е лошо. Бих се радвал на... Да, абсолютно. И, и, и това си е пренесено и в Ape Man, само че е малко по-различно усещането. Тъй, че ако някаква нова свежа българска музичка на някоя се слуша, мога да ги пробва. И... И да, и между другото... Ами аз... Батемати от Бирово. Ами аз разчупих тази седмица днес какво да я е, с програмата на гената. <съща> Слушах си, развратях го доста обумчето, свежо е, защото малко други такива изпълнители и конкретно. На гиената. да, да. Еми, доста има го безплатно в интернет, може да си го намерите. Евгений Соко открил програмата. Аз, да, слушах го след удар, но това е защото ти реално слушаш негови неща, битове, на които явно пеят разни други типове от Криото им. И, и им, Има попадения. Не всички са толкова добри отгоре, нали, които редят, но на всички видовете инструменталите са много добри и показват някакъв доста такъв стабилен рейндж нали, от различни усещания, които ти създават. Има някои, които са точно някакъв джампи и 80-тарски гето тракчета. Има някои, които са доста меланхолични инструментали и накрая естествено а, Жлъч пак последното парче го закрива с такъв удар, който искаш да си щупиш главата в стената и да пуснеш на репит. И доста добре, да. Аз съм впечатлен от това албум, че така освежаваше ме тази и това е с което се разнообразявах. Няма някакви такива други заглавия, които да съм очаквал или изпълнители. Най-много очаквам Old uh, Damn Witches, uh, сега записват нов албум, както и първия си за тази година няма някакви дати конкретни, но постоянно пускат някакви снимки в Фейсбук как записват някакви неща. И другото е Рейн чакам дебютни има албум да излезе, да му излезе по-скоро тази година. И това са ми някакви такива неща, които очаквам с нетърпение. Има е това от мене, музиката от музиката. За... Някакво толкова вече всичко, сигурно всички е да слушат за оскарите, няма да изпадаме в някакъв огромен детайл. Ам, аз пом в миналия епизод много така надъхано ти говорих за Birdman и сега преди да почне записваме, каза, че си го. Че си му фърлил един поглед. Какво, какво ти е мнението? Аз между другото го бях гледал преди да бях го гледал преди да спечели четирите Оскара. Не съм те, които се скочили на Бендвагена, защото нали е и е, е, е такаво. Ти... А... А... Точно да, самото усещане за, за някакъв задкулисен поглед на в ума на, на егото, особено на, на хора от бранша. Примерно аз това усещах и извличих от героя на Едуард Нортен. Той беше точно този, който е супер над и егоцентричен и да и вярва в себе си. Да. Тъм... мен, това ме впечатли в филма, да знам. И също и саундтрака трака, който изцяло е от перкусии. Да. Аз пък ъм, точно от това се опасявах и се надявах да не, да, не, да не влиза в някакви такива фантасмогорични неща. Исках просто да си е някакъв такъв полза за мен, да и да знам, че той си има някакво изкривяване, Пича и така. Не, аз между другото него не го гледах, защото ми трябваше, ми трябваше ми почивка от него конкретно, защото н, ми, не че всички коментират, ама не знам, просто много бързо изгря и точно в смисъл в Imitation Game, еми образа му е просто като го гледам и той вече сигурно ще го тайбкастват за някакъв такъв герой, който вече е умният тип, който намира решение и е екстравагантен и... И англичанин. Слежа се. Точно... Да. Верс... Шерлок версия 2.0. Да, просто... Ще ми хареса да го видя в някаква... Да си излезе тотално извън, нали, комфорт зона в нещо различно. Примерно, защо не се направи на някакъв тръвестит те така и на нещо, примерно както Джаред Лето или някои, някой, аз че него го понасям, но въобще е така в нещо, което не го него очакваш. Разбиш нещо, което да си кажеш, а, нали? Да. За това го отлагам, иначе може и да е добър филм. нещо не съм, не казвам, по от качеството на филма, просто заради това го отлагах. Учите на живот малко. Да. Да. <laughs> Вие си помислете. <laughs> той плаща чупи зъби, няма да го коментирам. <сълъг> <сълъг> да добре беше направен точно филма. Състояно ако, ако е човек, който има някакъв минимален интерес в а, музиката и в това тип изкуство и знае, нали, за какъв хъст става, нали, точно в такъв тип академии, които са толкова как в ти, ако не си на the top of your game, значи просто не си там. И. Да, може да му влезеш много във филма. Тънка е границата, да. Да. Да. А Другото, което още е, ти кажа, ние го бяхме коментирали доста но аз не помна дали след като го гледах, говорихме с тебе, конкретно за Фокс Кетчев. Ага, ами, мене ми хареса, да ти кажа, но ми хареса по-скоро заради изпълнението на Стив Карел. Ето това ми хареса, защото, за това ти говоря. Мене много ми хареса, защото всичка... съм свикнал да го знам от Диофис и други такива комедики, в които е забавният тип и винаги е еднакъв. И от 40 годишен Действеник си върти сходни неща. И това беше нещо, което нали, крайно време беше да го видиш в някаква драматична роля и в нещо сериозно. И според мен е добре се справи. Има и други добри актьори. ха Който играеше и в.. Ах, те, са ще видя момент. Аз мисля, че за марк Ръфало ми говориш. Да-да, еми, те са тримата главни, да. Чейнинг Тейнг и Марка Ръфало играят, нали, братята. Двама братя.. Реслъри и Foxcatcher си е реално така академия, която нали такъв граунд, който майката на Стив Карел героя му държи което е за, за езда кучета и така нататък било а той е без да говоря много около сюжета и. Богаташа, който иска да направи нещо от себе си и си създава такава академия за бойци и се съживява като някакъв тренер, а той просто има пари. И, и, и, и... Той, той се иска да си мисли, че е авторитетна фигура иска да си намери някой, който да менторства, но той реално няма опита, няма способността, той просто може да фърля пари в дадени посоки. Ами то това. Ами ти ако влезеш в и допълват за образа на самия герой, но конкретно ще е интересно да разбереш, че е по действителен случай. И, и самия Пич той. Той вече е починал, но. Има заигравки с. С български реслар. Значи той реално този. В самия филм, който по предизвика и разни скандали, имаше че. Конкретният човек, боеца, който го представят героя на Ченнинг Тейтън в филма, самият човек, който преди, преди, представя той в истинския живот, не се изказа позитивно относно филма, защото мислеше, че представят на него взаимоотношенията му с а, а, героя на Стив Карел в а, някаква такава, -такава хомосекс, а, хомосветлина, такава, че загадват някакви отношения между тях, които той смята, че не са действително, не, не представляват това, което се е случило в живота. Uh, и, и, и така, uh, и имало там някакия gray areas относно случките в истинския живот, но въпросния uh, нали, герой на Стива, Стив Карел, нали, Джон Дюпонт, uh, нали, то американски мултимилионер, той е имал взаимоотношения с uh, някакъв наш български рестлер преди време. Uh, който се опитва него да го менторства. и ще, може би ще ти е интересно да прочетеш това и след uh, като гледаш филма но не го прави преди това, защото може да си спойлнеш част от сюжета Да. но може би ще ти, ще, ще ти хареса, на мене ми беше на място филма uh, всички си играят добре, Марко Рафолос и Мекефи, Чарнин Тейтъм прави точно е, достатъчно, колкото да издрапа ролята, не повече, но другите двама се справят доста добре. И харесват и ти го препоръчвам. Да, може да ти заинтригува. И е мрачен филм, добро усещане ми се здава. И това е от посредът. Е от анимациите спечелил Big Hero 6, което аз ти разказах за, за, за него мнението ми. Става филма, а, може би е добър филм да се гледа с... А, ако имате по-малки братя, сестри, деца, кой каквото има я, така неангажиращи филма. Интересното е, че действото се развива така в, ам, в Азия. Има доста таки азиатски герой, но самата анимация е направена в западен стил, нали, Дисни тип. И, е, доста така интересна комбинация, интересно решение, нали, за начинът по който да се снима филма. То не да се снима, да се анимира, но... Да, става, но по никакъв начин, нали, не ме Оскар. Дали, не съм сигурен. <laughs> <laughs> да. Не, забавен е филма, може да се фърли поглед, но без никакви очаквания. И сигурно така забавлява. Не е лош никакъв случай. Да. Да. Значит... Да, и създаваше някакво такова лекичко усещане и хареса ми просто малко прекалено много такива актьори и разнообразие от актьори имаше и някои не, не бяха развити в достатъчно дълбочина в колкото ми се искаше да разбера за тях. Но да, интересен нали, избор на актьори, филма си е добре заснет, но историята като цяло не ми беше, но така интригуваща. Така, но да, не, не беше лош. И така, филмчета... Един интересно, дали Night Watchman нещо спичаля. Аз па Night Watchmen, Nightcrawler. Не, няма нещо. Може би за нищо, аз просто... едва ли, vale, май може и да го няма. Най крочът. А оригинал скриптейт. Но май не е спичало да. Но да, ние го коментирахме на Майкроор в миналия епизод, за служа си определено. И така с филмчетата, ма направихме някакъв късичек обзор. Еми, това е... Така, може да рапъпваме, ако искаш да вече. Аз... Последно Час щеях... Часи 20, да. Еми, ще влеземе в някаква така по форма за бъдещи епизоди, но аз конкретно щях да апелирам, преди да спреме да записваме, в момента си имаме някакви такива стандартни неща, за които си говориме като филми, музика, игри. Ако някой иска да чуе нещо, което е различно или има някакви идеи за нещо, което иска да бъде по-силно застъпено или да коментираме или им е интересно да чуем, да чуят ние да дискутираме, дайте вашите идеи. А, а все още някъде май. Но.. но... Да, може би за момент така вътрешно ще си разпространяваме записа между така приятели и, и който слуша това да. Да, не, не, ще го разпускам, аз това наляво надясно и може така, ако се чуя в някакви вътрешни страни, да... Който слуша това в момента, да, ти. Yeah, да си замислят за малко такива някакви идеи за това какво бих искали те да чуят от един подкаст, което да не е някакъв, да само нали, наши нърдгазми за неща, които ние така или иначе ще ги следим и ще си говорим, ами, нещо, което би било по-интересно и за слушане, което да надгражда на това, което сме коментирали за момента. Въобще, всякакви идеи са отворени. И, така, да... да, това е от мене. Аз съм Юг. Ю... Аз съм. Ти си. Аз съм. Аз съм Югта. И това е. Чао от мен. До нови срещи. Чао.